Eikä noin eka podcast voi olla loppu ettei mitään sanottaisikaan. Täällä on backiin. Ihan turhaan kauan kestänyt kyllä väli esiin, mitä totta puhutte. Mut mut, tää backiin. Mitä te, mitä kuuluu? Oletteko kaivannut? Ainakin jossain kesällä oli tommonen pikku äänestyskalluppi ja kyseltiin vähän, Mä kyselin, että mistä jengi dikka ja mistä ei. Niin kyllä siellä tuli podcastiikin jengi toivo. Se oli meks tykkäsi siitä erityisesti. Ne oli mun lemppariäänestyksiä, jos voi näin sanoa. Mutta ei mitään. Back in the house, bitch. Kunnellaan vähän musaa. Ja, oh, hei, en mä jaksa selittää. Kuunnella musaa. Yo, chief for greetings, see smoke seeping Less of the Mohicans, ooh, we region. I'd have said this before somewhere But you're not worth it, get the fuck out of here Body not touching to the umpteenth degree And since you ain't fucking with him What makes you think that you're fucking with me? Das Body MC, you can't look at you How the fuck you trying to see me? See what I mean? Veritech fighter on the scene BX official, you know what I mean? Don't tell coming, we feel redeemed For dealing with so much bullshit in between Forgive me for being so honest But I bust my ass to be on like this Rhyme animals, man handle you Damn trample you, grand slam, fool Not tough, B.O.D. Bugs, bunny nuts, fear no man Cause you talk tough I heard what I said, do I look like you fuck? What? Don't you get the hit? Hit Make your time spent looks like you didn't represent blue you know who from the from the heat from the heat from the beat beat from the from the from the beat from the drum, up to thee with your fears ice from, from the sun from the heat and from the heat and from the beat a superficial beat from the heat and from the heat and from the beat a superficial beat from the heat and from the heat and from the beat a superficial Mä kävin siinkaan, että milloin, milloin helvetti se olikaan viimeksi, kun tuli Eka Billin podcasti. Tiedättekö, että monesta oli, Meksi mainitsi mainita, mainitsi, mainitsi jo sen tässä. 14 podcasti, niin tämä voisi olla varmaan jo 50. mutta kun 24. tätä vuotta tuli viimeksi, 13. Ehkä se on se epäonnon numero, kun se jäi siihen. Silloin, silloin seliteltiin jotain oli niin paljon, ehkä oli elämässä niin paljon meininkiä, että ei ihan kaikkea pysty tekemään. Valitettavasti jäi vähän vähemmällä podcasta, jos nyt keväällä ja kesällä. Mutta koitetaan parantaa tapa. Niin ei siinä mitään. Ja mulla on vielä yksi tekosyy, miksi, on, miksi jäi niin vähällä podcasta, jos selitti. Taisi olla silloin, mä en ole nyt jaksanut kuunnella sitä vikaa, mutta siinä oli ongelmia, että ääni kiersi. Ihan törkeästi, mulla oli, mullahan meni joskus ihan juntturaa koko tietokone sille, että tuli niin sanottu punainen kuoleman sininen ruutu, eli blue screen of death, jota kaikki tietokoneen omistajat pelkää. Eli tulee sininen ruutu ja sanoa, että jotain ihmeellistä insinöörikieltä, joista kukaan ei tajuu mitään Tietokone pitää vielä tehdä huoltoa tuli tietokone takuhuollosta, niin oli tota, noin ääniastukset oli ja helvetin persellä, että mun piti ottaa niin ääni joka suunnasta, kun nauhoitti ja piti ottaa tuosta, kun näitä audio-ulostuloja, niin takaa, kun otti niin kun tietokone, sanotaanko tuon konsoliksi, niin sieltä takaa, kun ottaa normaalisesti tereä ohi piuhan, niin jätekulunut. Helvetin hujausta ja piti kaikki musiikki ja audio pistää tuosta etu, etuosasta, johon normaalisti tarkoitettu, niin kuin, että ehkä kuulakkeet voi laittaa siihen. Niin vähän söi miestä ja sitten mua vitti, että mä en jaksa nähdä vaivaa. Ja no, minulla meni onneksi tietokoneen uudestaan juntturaa, kun käyttelee sitä, että niin niin työvälineitä käytetään, kulutustavaraa. Ja no, meni vieläkin takuhuoltoon ja sanoin, että turvittu viimeski ja nyt laittoi kunnolla kuntoon. Rohkaistuin tässä, että pitää nyt laittaa e bini takas internet-alueelle. Vai miten? Onko tämä niin kuin voippii, Niin kuin sanotaan nykyään. Niin voice over internet protokoll. Ei, ei vittu, eka bini kuulostaa hienolta, kun sanotaan tolle In. insinöörimäisesti. Sellaisia, mitä tota. Mut mut. Paljon muutakin käy, paljon muutakin käy, mutta ei, mikä tuot tulee, mikä tuot tulee, ei saa tulla. Pise lai rapana rapana, voi joi kapu. Pise lai rapana atina a rapana, voi joi sen viisi minuuttina vähän sitä vieläkin kiertää mun mielestä niin Se yhtään lämpöä tulee huumina läpi. Teidän näitä humina, olette, tota, häiritä amatöörejä tässä ollaan saatana. Jos meikin olisi ylellä hommissa, ja niin olisi media asiantuntija. Niin kun nykyään alkaa olla näitä podcasteja, alkaa olemaan ammattilaisia Suomessa. Niin olisi eri vehkeitä. Mutta kun ei ole, meikin tekee tätä niin Rääkä poskella. Ei oo väliä. Täällä saa kiroilla. Tänne saa tulla vieraatkin kiroille. Jos halu Lähtekää vaan viesti, jos halut tulla käymään. Mitä tässä on ihan hauskaa käynyt tota. Olikohan, eiks ollut vaalitkin ollut tässä välissä? Kun kuin, sit on. ollut huhtikuun jälkeen joskus vaalit? Hauska, mä oon nähnyt. Esimerkiksi törmäsi baarissa, törmäsi tuohon Jager renesanssi ja se oli ihan hauska nähdä. Ja sitten mä olen tällaisiin niinku vahingossa törmännyt niinku blogituttuihin, sillä että ei välttämättä edes toiset tiennyt, että, on, että tuntee toisessa. Niin oli ihan hauska, pieni maailma Suomi. Ja sit oli sit mä olin ikäännyt muutenkin tota Tuossa oli tämmönen, kun Marko Polojärvel oli ihan hauska läppä se, että laittoi tämmönen ja tämmönen markkinointiblogi ja kuinka ansaita hyvät massit blogilla, niin laittoi sinne kusetukseen, että se on saanut yli 10 tonnia tota mainostuloja ja kuvaja. ja sitten engi oli ihan heihkotuksessa, että ui ui ui. Miks kirjoitti siitä, että siellä oli ihan hyviä, hyviä tota ohjeita, että miten se en mä tiedä, en mä alkanut laskea, mun mielestä se ei, ei tarvitse olla niin tarkkaan, mutta oli ihan laskukaavat, että että niimmäisiä AdWords-kampanjoita esimerkiksi kannattaa laittaa, niin. sitten kesäloma linnustuu siitä, että no mikä ettei, että kumminkin e aika paljon kävijöitä, ja saa muutama hilun, niin laittaa pari lisää, niin saa muutaman hiilun lisä esille, että se olisi niin päätarkoitus esimerkiksi, se niin se ei ollenkaan. Mä oon huomannut sen esimerkiksi, että tänne nyt on tätä jonkin verran kirjoitellut jo ja höpötellyttä tänne juttuja, niin alkaa olemaan että kävijöitä, niin ihan ihmeellisistä syistä tänne ja sitten painelee mainoksia ja ei se mua haittaa sen, kun painelee. Mutta sit perusti kesällä kaksi blogia pystyy Toinen on liittymä. Mä voin kirjoittaa kännyköistä ku Ihan sillä niin raadollisella syyllä, että sillä voisi saada maa pois, että mitä jengi ostaa netistä, niin varmaan vertailee kännyköiden hintoja, mistä se on halvalla. Sitten laitetaan sillä perusteella, sen pystyy se meistä sinne mainoksen. Ja hyvin nousi mainos mainosmassit noussut hyvin. Mutta siis kävi myös niin, että ne eksis niihin helvetin kännyköihin ja nyt mä oon vittuun saatana monta sata euroa köyhempi mies kun mä oon ostanut hieno kännykän. Tuo on muuten törkeä siisti. Voisin joskus. Tai kannattaa käydä siellä siikaa siellä Siellä on hyvin tota, ihan peruskännyköihinkin kikkoimaan etsinyt jengillä. Tai sinun lähinnä idea on ollut se, että mä oon niinku lifehacker. Lifehacker-kohtaa Gadget-blogin, että kuinka säästää massia. Ja, en mä tiedä, meillä on jokaisella kännykkä. Jokainen varmaan löytää sieltä. Onko sinulla kännykäs esimerkiksi? Ja perusjava-kännykkä, eikä sä saa Gmailin esimerkiksi näkyviin Tai Googlen kartat. Se oli mulle ihan yllättävää kaikkea, mitä siistiä saa kännykästä näkyviä. Sellaisia puuhannut. Mut mut, hei, puhutaan vähän muitakin juttuja vielä. Vai mitä, jaksaako jatket vielä kuunnella? kiima kiima kundi, kundi, kuuntele tää Meant to make me cry. I never meant to go to sleep tonight. With you on my mind, I never meant to wake up and think of you. I never wanted you to do all the things that you said we didn't do. But I had no choice, baby. You're always in my thoughts and in my mind, baby. I feel can go on, and time can move on, and we can go and still be strong, feeling like I wanna feel like what we have is always gonna be real, so what you wanna do, I know, I wanna be, be with you, I'll tell you what I want, baby, tell me what you need, ha ha pitkäaika podcasteuksista ja energia mennyt Tuuni, Duuni, duuniin duunii. ja koko mulla no oli kuukauden kesälomakin ja oli aika mielenkiintoinen kesäloma tai tosi erilainen kesäloma kun poika on reilu puoli vuotta ja seitsemän kuukauden jöllikkä, joka naurskelee ja pitää koko ajan kun se ei vielä itse liiku niin pitää sitä pitää koko ajan viihdyttää hauskaa hommaa mutta siinä meni kesäloma oli sitä viihdyttämistä ja sitten oli tota kesäloma ja sit tein kesälomalla tein, tein niitä blogeja saa. Mistä mä laitoin muuten sen musi musiikkivideoblogiinkin, se on nyt vähän jäänyt, kun mä en jäksin sinne mitään selittää läpi, niin sinne on vaikea saada kävijöitä. Mut siellä on oikeasti hyvä musa, käykää tsiikaa. Ja, ja, ja, mut sitten tosissaan sitä läppä viretelyyn ja kännykkäblogiin, niin kännykkä osti uuden kännykän niin sitä humahti niin sanotusti vahingossa nettiin. Se on aina vaarallista nettiin humahtaa vahingossa videon pätkiin, niin humahti vahingossa tota, pojan kylvätysvideo ja nuotiovideo. Ei se mitään, kuka niitä katteli, niin sen kun kattelee, siinä on mitään Supersankari, Mut mut bloggaus on mennyt eteenpäin. Mä en tiedä, täällä on uusia, uusia vaikuttajia. Viimeksi kun mä blokkasin, niin bloggaajat oltiin tämmösiä, niin kuin mainitsin tuossa, amatöörejä ja naurispajaa ja hessun ja podpäivää ja tämmösiä niin sanottu pioneereja, mä haluaisin sanoa. Vaikka en päässytkään, mä ottiin ihan silloin oli viime marraskuussa vuosi sitten, kun oli tämä podcast, tää ja tapaaminen, otti ihan päättiin, kun ei päässyt tapaamaan, mutta on se hyvä, että musta siis on ottanut tämmöisen mielestä erinomaisen roolin tässä uuden median jargonissa, jargonissa puhutaan, niin net, net, netissä, niin kun, että Yle on ihan äärimmäisen hyvin netissä, ja sillä on kaikki elävät arkistot ja mitä kaikkea niillä on uusia palvelimia ja sitten on nämä blogit ja nyt on podca podcastit ihan semmoisia, niin että ei kukaan muu tee kuin Yle ja niin kuin me, jotka tämmöistä hörhöynyä jaksataan. Ja mun se on hyvä, että Ylelle siitä, siitä voi nostaa hattu, että siellä on jot, jotkut pomot on hyviä. Ne, jotka säätää digikanavaa, niin ne vois heittää Juu, plumpsista järveä. Jatimatikin kanssa, mutta tää on hyvä, tämä mitä Yle duunailee. Ja erinomaista Suomen tasossa. Ja mun mielestä ihan muutakin. Arvoilla tota, en mä tiedä, on bbc silläkin on nykyään joku semmonen, että on net, net, netissä saa tsiikailtuun TV-ohjelmiin. TV mutta jumalauta, mä voin uuden kännykällä tsiikaa viimeisen Yle-uutiset. Huuhaa, hieno. Mutta täällä on uusi tämmöinen tota, voimapelaaja kuin tota, Tuija Aalto. Ja, Tuija Aalto on pitkään kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut lähinnä mediajuttuja. Mutta nyt sillä on jonkin aikaa ollut, jonkin aikaa ollut pydessä tota, podcastikin. Mikä se on? Käällä, se oli... Ei, se oli mun mielestä joku sulapinta tai joku tämmönen. Ja. Ne, kyllä perkele pitää siinkään tuhat sanaa. Silloin oli blogi, mutta mikä silloin oli se podcasti? Enää. No. No oli mikä oli. Käykää itse etsiä. Mut se on kirjoittanut lähinnä tämmöstä niinku. Helveti second life. Kräppii, mutta se on hienoa, että podcasti, mä en ole yhtä tota, sitä podcastingia kuunnellut, <laughs> sori, siitäkin tuija. Mutta mut, mä oon sen, sen verran siikannut meininkin, että sä et siellä jäädäksessä ja sä oot, tota, oot hyvin mukana ja tuet niinku niitä ihmisiä, jotka, jotka Suomessa tekee vapaaehtoisesti tätä nettihommaa ja verkostoituu esimerkiksi. On, voisit alkaa mun mielestä laittaa niihin delicious tota, kirjanmerkkeihin sitä mun liittymää Eikä pelkästään mobiili-pda-blogi tänään. <tosimus> no joo, ei mitään. Okei, okay, että myös tuija sivuja podcasti. Ja tota, laitaan, Mä kaivan vielä teille yhden biisi. Nää biisi on ihan normaalisti. siellä ekabini.blogspot.comissa, niin siellä on linkit voitte... Jos jostain lämpö sitten, niin käykää ne. No, tota, ei ole mitään tota, copyright-juttuja, vaan Ihan artisti maksaa. Ja sitten viikon biisin jälkeen tuttuu tapa, niin tää tulee puolen vuoden mietillä palailla asiaa, pirunveikuneet. Pienlaiseksi oikeasti pystyisi olevia hiljaa sille, että kuulisitte viisi niin ja sitten suoraan puolen vuoden mietin lauseen. Me ei todellakaan, kai tämä pitänyt hehkuttaa. Tätä on puoli vuotta odottanut tätäkin lausta. Siis tämä oli joka viikkoinen juttu. Täällä on uusia kuulijat, jotka ei tiedä. Joka viikkoinen juttu. tällä täl jakso on niin kuin aina viikon eteenpäin tällä lauseella. Kuunnelkaa nyt, kuunnelkaa. You probably shouldn't be digging in your ass.